Hej på er, nu lägger vi ut vårt veckanavsnitt av Petri Krim några dagar tidigare än vad vi brukar. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Efter många om och män så har rättegången efter mordet på tolvåriga Adriana sommaren 2020 börjat. Ja, den har ju pausats och skjutits upp under hösten eftersom nya chattar från Sky ECC kommit. Och det här är ju en rättegång som täcker fler brott än själva mordet, händelser innan och efter. Totalt är det sex män som är åtalade för förberedelse till mord, grov misshandel, grovt vapenbrott med mera. Och för själva mordet på Adriana så är det tre män som är åtalade och en är häktad i sin utevaro. Han är, enligt vad åklagaren vet, i Turkiet. Enligt åklagaren Anna Svedin var det de här männen som satt i bilen där skotten som dödade Adriana avfyrades från. Utredningen visar då att gärningsmannen ropar på och säger kom, kom till honom för att han ska närma sig bilen. Och efter det så avlossas då de här skotten. 20 skott med AK-47 och ett skott med skorpionen som får eld eldavbrott och slutar fungera. Och Adriana träffas då av två skott från AK-47 och avlider till följd av skadorna. Och på den här platsen utanför McDonalds på en rastplats i Hallunda i Botkyrka så är det många människor den här natten. Därför finns det förutom Adriana sju andra målsägande i den här skjutningen. De hade också då kunnat skadas och bland dem så är det två killar som åklagaren menar var de egentliga måltavlorna för skjutningen. Och det var en av de killarna som ringde till SOS-alarm efter skjutningen. Hej, det är någon som skjuter här i handen där McDonalds. Ser du honom? Oh. Ja. Okay. Ja, okej. Är, är det en som är... Ja, i hon vuxen? Är hon vuxen? Ja. Ja, Mariana, du var ju på plats i attunda tingsrätt i säkerhetssalen där tidigare nu i veckan när man spelar upp det här samtalet bland annat. Vad var det som hände under den här dagen? Ja, åklagaren Anna Svedin, hon höll ju sin sakframställande där. I det här larmsamtalet så kan vi då höra den här måltavlan få instruktioner om att han ska hålla tryck mot blödningen. Eh, och det gör han under tiden han eh, väntar på ambulansen så blir han mer och mer upprörd och förtvivlad och han skriker att de måste skynda sig nu, nu, nu och sen så fortsätter då den här filmen som Anna Svedin visade med att polisen kommer fram före ambulansen Ja, kan ni vara snälla och bara backa undan Snälla! Och det här var alltså ljud från polisens kroppskamera och vad tog man mer upp här under första rättegångsdagen? Ja, man tog ju upp liksom händelserna före och efter mordet, hur då de här misstänkta skyttarna hade planerat det och det var ju egentligen folk från vårbinätverket som de var ute efter att döda och de hade fått information att de här killarna från vårbinätverket skulle vara vid macken en av de misstänkta skyttarna han var då i Västerås men han kastar sig iväg till Sollentuna och djupdalsgaraget där den här vita bilen som man använde vid mordet var parkerad de tar den här bilen, de kör i full fart till Hallunda. Men när de kommer fram så är ju inte killarna från vårbinätverket kvar där. Istället så är det några killar från ett Norsborgsgäng som är där. Och det här Norsborgsgänget, de är allierade med Vårbinätverket Och man bestämmer sig för att skjuta dem istället. Men när man gör det så träffas alltså tolvårig Adriana och dör. Det här är en rättegång som redan har pågått ett tag med andra åtagspunkter och som nu kommer fortsätta då. Vad är det man har kvar? Ja men det är ganska mycket man har kvar. Nu innan jul så hinner ju bara åklagaren göra klart sin sakframställan. Och sen så tar man då en paus för jul och nyår och så kommer det komma igång i januari igen. Och vi kommer såklart fortsätta följa den här rättegången tills den över 2023. Våra kollegor på P3 Nyheter dokumentär har i veckan gjort ett avsnitt om mordet på 12 tolvåriga Adriana som ni gärna får lyssna på. Där kan man höra dig också Mariella berätta mer om bakgrunden till konflikten.